Förkunnelsen om Kristi ankomst, kapitel 1, verserna 16 till och med 21. 16. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. 17. Till han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt. 18. Den rösten hör jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. 19. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. den bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. 21. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.